Heippo dei ja hellät tunteet. Änärimarakatit jälleen kerran linjoilla. Minä olen tuttuun tapaan Markku Silvenoinen, en ole vielä nimeäni vaihtanut, vaikka noin se teissä harkinnut, mutta kuitenkin niin. 13 jakso. Tällä kertaa olemme itäisen konferenssin puolella Atlantin divisioonassa. Atlantic, Atlantic, Atlantic. Ja tuttuun tapaan otan sieltä alivoimaparikseni Konttaniemen, joka flunsan kourista urhoollisesti tulee vierelleni taistelemaan ja blokkaamaan kiekkoja, ottamaan niitä suuhun. Miten? Nimenomaan. Mitä mitäs, Jussi? Oletko, mitä uskot, että näistä meidän ennakoista, niin, niin montako kiekkoja joudutaan suuhu, että meneekö purukalusto ihan uusiksi? En välttämättä kyllä usko, että aivan uusiksi menee. Meillä on, <tos> meil on ollut hyvin mielenkiintoisia veikkauksia, mutta kyllä me uskon, että monissa niissä niin on kuitenkin vinha perää. Niin perää löytyy, eli en, en aivan usko. Kyllä hampata tulhaa menee, tämän, se on aivan homma, mutta ehkä aivan kuitenkaan uusiksi. Joo, ei se pääse, että kulmahampaat jää tallella, niin jotain, mitä, millä lihaa vähän mäysytellä pehmiämpään muotoon. Mutta tota noin, hetkinen, mä taisin aloittaa viime kerralla, jos oikein muistan. Niin, tota no, niin, sinä taidat viedä meidät Stanley Cup-häviäjään luolaan tuonne Bostoniin, legendaarisen Kyllä. urheilukaupunkiin. Kyllä, nyt astuthan suoraan luolaan, eli Stanley Cup-finaalisti Boston Bruissin rosteriin. No kesällä tietenkin ehkä isoimpia liikkeitä kauhukakara Seguin, jos häntä voi tämmöiseksi tituleerata, niin treidattiin sinne Texasin Rich Peverlin kanssa, Ot, ottivat kimpsut ja kampsut mukhaan, ja vaihossa tuli sitten herra Louis Ericsson, mukanaan Joe Moreauta, Riley Smithiä, nuoria lupauksia. Ja toinen iso liike oli tietenkin Jerome Ginlan hankinta, joka nyt, nyt vihoviimein sitten Toteutui, Kun se ei silloin trade deadlineilla ensin toteutui, mutta sitten ei toteutunutkaan. Niin, mutta nyt se toteutui. Aika mielenkiintoinen sinänsä tämä ketju. Mutta... Tässä on vähän niin kuin Pasi Nurmisen potkut tuolta OMSKin. <lacht> Nimenomaan. Nimenomaan. Sai, sai, sai, sai kenkää, ei saanut kenkää, mutta sitten sai kuitenkin kenkää. Niin, muistuttaa hyvin, hyvin samanlaista. Samanlainen okay. ketju on tässä kyseessä. Niin, lopputulos oli, että vituttaa varmasti, mutta palkka tulee. Nimen, nimenomaan. <laughs> <laughs> mutta en tiedä, miten, tie, miten tuo liittyy ikinlaa lopulta yhtään, mutta <laughs> pääsin pääsanoimaan. No, no päästiin tästä ikinlasta Pasi Nurmiseen hyvinkin nopeasti. Että aivan, aivan hyvät tuli keskustelujohdatukset tässä näin. Mutta tosiaan, niin top 6 hyökkäjäjoukko, se näyttää minun mielestä kyllä semmoiselta karhulaumalta, karhulaumalta, ja hyvältä semmoiselta. Krajci tietenkin tärkeät, tärkeät, tärkeät sentterit. Joukku, se on ykkös, kakkos, Siihen sitten laidoille Lucic Marchand, Iginla Eriksson. Siinä onkin sitten piinkovaa top 6 hyökkäjäjoukko kyllä ehdottomasti, mutta Alemmat kentät sitten ei myöskään minun mielestä kalpene. Yksi varmasti liikan parhaita neloskenttiä muodostuu Gregory Campbell, Daniel Pale, Sean Tortoni. Todella kovaa neloskenttä ja ilkeä semmoinen. Ja kolmosenkin löytyy sitten duunari Chris Kelly tietenkin keskelle. Ja sitten mielenkiintoiset nuoret miehet minun mielestä Carl Söderberg ja Jordan Caro. on sitten tuonne minun ehokkaat kolmoskenttään. Ja syvyyttä, kuitenkin se nuori Riley Smith, minkä mainittinkin, on, on maaliahnekaveri Nick Johnson ja aika lailla peruskauraa. Ydinjoukko hyökkäyksessä on on kova, ja niin se on myös siellä puolustuspäässä. Jen Carr tietenkin, Dennis Sidenberg, Johnny Boyczak, Adam McWade, todella hyviä kovaa taklaavia pakkeja, joita sitten pääsee komppaamaan minun rosterissani, niin Kometta Krug pudotuspeleissä ihastuttanut, ihastuttanut oikealta, oikealta ampuvaa muistaakseni vielä, oli tämä Kruger, että todella käyttiskamaa tulee olemaan ylivoimalle kyllä Bostonille, todellinen, todellinen lisävahvistus sinne. Ja totta kai Doug Hamilton, viime kaudella debytoinut puolustaja, joka on myös minun player to watch tästä joukkueesta. ehdottomasti, tulee varmasti vielä... Varmasti vielä nousemaan uudelle tasolle nyt tällä toisella kaudella. Ja maalivahtiosasto myöskin. Tuukka raski näytti viime kauella kaikille epäilijöille. Tosi tällä puolikkaalla kauella, että mihin hänestä on. Ja ei ole kyllä epäilystä minun mielestä hänen taidoista. Että kovaa työjuhta tulee olemaan tuolla Bostonilla. Ja Chad Johnson on juurikin semmoinen juurikin paikka ja hyvää siinä ja roolissa minun mielestä. Eli kyllä tässä ei tälle, tälle joukkueelle minun mielestä voi... Voi povaatako hyvää vain? No joo, sikäli ihan oikeassa, oikeassa olet ja samaa mieltä olen tuosta, mutta no, niin en mä ihan noin ruusustista maalais kuitenkaan, kuitenkaan sitten. Ja, no ehkä sopii tähän jakson teemaan just, että mä sitten, tällä kertaa mulla oli semmonen ajojahtifiilis pikkasen päällä, eli mä, nyt, mä haukun tänään vähän pelaa, ja no en haukukaan niin paljon kauheasti, mutta tämmöisiä niin pohjoimin jakaista joukkoista pelaajia on mun mielestä on yliarvostettu, jos Ihan ensimmäisessä tuolla Pacific Divisionissa semmosia aliarvostetumpia, vähän epäseksikkäämpiä pelaajia, jotka tässä on äärettömän arvokkaita joukkueelle, niin nyt sitä tämmöisiä kavereita, jonka ympärillä on ehkä vähän liikaa sitä kuplaa. Mutta tota, <köhö> ennen kuin mennään siihen, niin puhutaan tuosta joukkueesta vähän sen. Niin kyllä toi on siis nimenomaan, mä tykkäisin, että tuo ydinryhmä on pirun kova. Top 6 hyökkäys on kova, top 4 pakisto on, on kova, mutta tota no, niin jotenkin niin. Jotenkin tuosta puolustuksesta muista jotain, jotain pikkasen uupuu, ellei varsinkin, jos nämä nuorimmat tasoa nostat tarpeeksi. Nappasin muuten äsken hyttysä ilmasta ja tapoisin. Olen aika ylpeä. Tota... <hysy> sitten tuo, tuo kolmoskenttä, niin se mietittää sikäli, että just Söderberg ja Karonia mäkin sinne tarjosin, mutta niin ne ei mun mielestä ainakaan niin vaikuta ihan semmoiselta Bostonin näköisiltä jätkiltä sikäli. Ja sitten... Sitten se tarkoittaa sitä, että kyllä enemmän vetovastuu näillä, näillä ykkös-kakkoskentän jätkillä. Niin vähän sillä alemmissa kentissä on niinku, taustatuen suhteen on vähän hiljasta. Sanoisin oikeastaan, että puolustuksen niin top 3 on aika takuvarma. Jara Boitsak-Sidenberg. Hamiltoni on ollut vähän siinä tässä. Niin kuin sä taisit tuolla viime aikoina muista kenestä pelasta puhutaan, että no kun se on sitä potentiaalia, niin mä olen vähän samaa mieltä tästä Hamiltonista. Että se on toistaiseksi ollut vastaa potentiaalia. Että se pitäisi saada kaivettua sitä esille. Keskikaista tykkään tosi paljon, se on hyvin roolitettu. Persheron, Kreitsi, Kelly, Campbell. Loukkaantumisia se sikäli kestäisi sit taas, että sitten menee niin roolit, roolit menee vihkoon. Ja varsinkin jos hyö, ne hyökkäävät kaverit loukkaantuu, niin sieltä ei, sitten, ei ole taustata ketään tulossa. Niin sikäli se kilpailutilanne vähän tuossa hyökkäyksessä mietityttää, että mitä jos nuo kärkeenet loukkaantuu, niin mitä sitten? Mitä sitten tehdään? Raski kyllä kantaa, siitä, siitä ei ole epäilystäkään. Ennen kuin jatkan mitään sen enempiä toisteluita tässä niin yliarvostuun pelaajan. Niin no, mulla on aina ollut vähän semmonen, että nää tynkäkausi saattaa vähän, vähän nostattaa kavereita liiaksi. Ja sitten varsinkin kun onnistut playoffeissa, niin se nostattaa sitä kaverin arvoa vähän liiaksi. Joten en usko, että Tori Krug samanlaiseen lentoon tulee pystymään kuitenkaan. On hyvä, hyvä palanen varmasti ja on nimenomaan niin kuin kakkosylivuos varmasti ihan arvokas, mutta... Pitkä kausi, pieni mies, yhdistelmä saattaa olla niin kun, tai totuus on vähän pienempi, mitä, mitä sitten, miltä viime vuonna näytti, näin uskon Okei. Okay. Sitten tuonne noin mennään siihen Toronton alapuolelle, mutta kuitenkin Amerikan puolelle, eli saapereisiin puhvalot, Buffalo Sabers tota noin. Mä oon Bullon Buffalo, kuten jotkut, no luulista joku, joku muistaa ja nyt nauriskelee että hähä olipa kyllä Silvenonen väärässä ja pahasti, kun veikkasin Buffaloa viime vuonna voittamaan oman divisioon no se ei on kyllä amuin harhaan myönnettäköön. Alko näytti kyllä hyvältä, <hääää> mutta sitten <hääää> meni kyllä vihkoja, vihko ja lujaa ja punakynä sauhus suorastaan, mutta tota, mun täytyy tästä joukkueesta ihan niin sanoa, että mun silti mun mielestä se runko, oli, oli, se oli paljon parempi, mit, mitä se tulos oli, niin sikäli mua harmittaa, että sieltä sitten myytiin niin kun nimenomaan pomiville ja tämmöisiä kavereita pois, niin on niin, niin ole regeeri myynti, nyt ei mun mielestä ollut läheskään niin iso vahinko. Mutta, mutta, mutta pomiville, niin, jos pomiville olisi jäänyt, niin tällä olisi mun helpoin povata jopa, että mun mielestä voisi tapella jopa playoff-paikasta, koska tuo tota, joukkue ei mun mielestä ole läheskään niin huono. Totta kai puolustuksessa tarkoittaa sitä, Taylor Tyler Myersin pitää ottaa se pää pois sieltä tissien välistä ja alkaa pelaamaan sitä peliä, mihin se pystyy. Mutta tuossa puolustuksessa niin on vähän tuommoista nimettömyyttä, joka mun mielestä johtaa hiukan harhaa Mielestäni Christian Erhoffi on aivan loistava. Meijers mm. on parhaimmillaan loistava. Tallinder on hyvä NHL-pakki, on hyvä nhl -pakki. Weber on semmoinen kolmos kol, kolmosparin pakki siellä. Ja mun mielestä odotan, että tämä nuori herra Mark Pysyk nyt vihdoinkin nousee siihen Eli ristolaista en vielä tähän povaa, mutta sen mä nyt aikaisemmissa sanoin, niin, että buffalon pitäisi nimenomaan Myersista ottaa oppia. Se ajettiin vähän liian nopeasti sisään, niin, niin mun mielestä ristolaista kohdalla kannattaa ottaa vähän rauhallisemmin ihan. Vaan senkin takia, koska ne nyt löysen sen rakennusvaihteen päälle mun mielestä virheellisesti, mutta se on vaan mun mielipide. Niin, niin, nyt sitten kannattaa antaa, antaa, antaa olla ja kypsytellä tässä rauhassa, kun vielä isoja kaloja on joko free agentinä tai muualle lähdössä tässä kuitenkin tämän kauden jälkeen. Niin, niin antaa heidän kypsyä, että ovat valmiina sitten vastuuseen, kun, kun tulevat. <köhö> Hyökkäys päässä niin nhl aina tuijotetaan siihen kokoa, varsin keskusyökkäjän kohdalla. Niin kokoahan noilta, noilla ei kyllä ole. Hotsoni ei ole kauhean isoa enniseen varsinkaan sitten on tämä mielenkiintoinen krikorenkko siihen löydän myös, niin, niin tuossa on niin kuin mun mielestä, siis, siis no niin, se on vaikka se on sitä vasta potentiaalia, niin, niin siis, mun mielestä tuossa on siis ihan, siis parhaimmillaan ihan kauhea hyökkäysvoima, jos niille vaan mm. jos ovat tarpeeksi ärhäköitä kamppailemaan, niin, niin tota, pystyvät kyllä mun mielestä tässä liikassa pärjäämään ja iskukyky riittää parhaimmillaan jopa kolmeen kenttään asti niin mun mielestä tämä saattaa buffalolla niin, niin kyllä mä Laitoin odotukset vähän maltilliseksi, mutta sitten maltillisemmaksi varsinkin kuin viime kauden jälkeen, mutta sitten tässä on mun mielestä niinku semmoista pientä mustahevospotentiaalia, eikä vältetä ihan niin pientäkään. Et siellä kuitenkin on tekijämiestä, mutta et se, että riittääkö heidän vääntö, riittääkö heidän paukut, niin se on sitten toinen kysymys, mikä, minkä kausi näyttää. Jos ei, niin sitten mun mielestä, mun mielestä Buffalon pitäisi... Sitten lähtee rohkeammin siihen niin kun rakentaa semmoista oman näköistä joukkuetta ja ehkä sitä kokousta pitäisi hankkia ulkopuolelta löydä lyödä äijäästä lihoksen eteen, mutta et, kun sille tielle lähdetään, niin lähetään lähdetään mun mielestä kunnolla. Tämä on vähän tämmöistä puolitiessä nyt vielä, kun Milleria ja Vanekia esimerkiksi ei sattu kaupaksi, mikä on tosi ymmärrettävä, kun laput on aika isot. Mm. Mutta tota, siellä mun mielestä neloskenttää löytyy ihan hyvää painivoimaa ja just kolmos ykkös-, kakkos ja kolmoseen, niin nyt varsin kun Leinovillekin pääsee pelaamaan laidassa, niin toden, hyvin todennäköisesti, tai kaiken mukaan pelaa laidassa, niin pääsee pelaamaan enemmän vahvuuksilla. Muskoon, että hänestäkin nähdään paljon, paljon parempaa. Yliarvostetuin kaveri ehdottomasti kyllä, niin kyllä mun täytyy se vanekki sitä sanoa. Että onhan se ton joukkueen kantavia voimia, mutta sitten taas se kattoo sitä palkkalappua ja muuta, niin, niin ei se kyllä sen, ei se mikään supertähti, jossa on supertähden palkka, mutta ei todellakaan ole semmoinen pelaaja, että tota... Kuten, no, mulla on yleensä ollut se Getslaffi, ketä mä tässä kohtaa olisin jahdannut Pelaajan, että ketä mä kenen ympärille joukkueettani rakentaisi, niin kuin rakentais, niin se vanekki, joka nopeasti siinä listalla tulee seuraavana. Et en näe vanekkia semmoisena kaverina, joka niin, no mikä sitten on NHL vastine tiistaila saipapelille, niin joka siellä sitten marraskuussa jaksaa painella ja kantaa jengiä, kun menee huonosti, niin vanekki ei mun mielestä jätkä. Joten johtajuutta, kuka pelillisen leaderin paikka otettavissa, kuka sen sitten ottaa. Itse heittäisin Cody Hotsonin nimen Siihen kaveriin uskon kyllä paljon. Joo, pakko kyllä kompata, kompata sinua Markku. Siinä kyllä tyhjensi pöyhän tällä, tällä näin. ja Olen itsekin samaa mieltä Buffalon just tämmöisestä mustahevonen asetelmasta. Itse en kesän aikana siitä pitänyt, että McBain... Hinkä roolinasta ja Sekeera meni sinne. Mietitkää paljon enemmän Andre Sekeerasta ja Jamie McBainista. Mien itse McBainin pelistä olen ollenkaan vakuuttunut. Ja, no, kyllä varmaan sillä rosterista löytyy, mutta hän on semmoinen minun mielestä pakiston heikoimpia lenkkejä. Lenkkejä kuitenkin tässä rosterissa. Maalivahti kaksikko on minun mielestä todella hyvää. Siellä on nyt, löytyy maailmanmestarivahti Joona Säänruutti, löytyy. Ykköstorjuna on todennäköisesti kuitenkin Ryan Miller, ja varmasti onkin vielä. Saa sitten pelaa kun itselleen olympiapaikkaa. olympiapaikkaa tällä kaudella. Siinä on paljon, paljon on tietenkin on näitä kysymysmerkkejä, että mikä on Millerillä se, Millerilläkin päivän kunto siinä. Ja, mutta todelliseksi niin yllätyspotentiaaliksi, yllätyspotentiaaliksi näen kyllä ehdottomasti tämmöisen nuoren kaksikon, Grigorenko Girgensons. Mie uskon, että nämä kaverit on, löytyy sieltä Buffalon kolmoskentästä. Ja he on pelannut sen verran vakuuttavasti tuolla harjoitusottelussa. Ja ovat kyllä muodostaneet ihan tämmöisen tutkaparin ja vaarallisen semmoisen yhdessä vielä. Että tästä kaksikosta vielä Buffalolle tulee olemaan tulevaisuudessa paljon iloa. Ja he, he on minun mielestä yhdessä se player to watch. Eli he yhdistyvät tällä tavalla. Okei. Okay. <köhön> Joo, mä täytyy myöntää, että mä en anneta... Harjutuspelejä en oo en nähnyt, mun piti kyllä Buffalopeli katsoa ihan vaan ristolaistakin niin en oo vielä ehtinyt sitä tehdä, kun on kiirettä ollut niin pirusti suuntaan jos toiseen, mutta tota, no, niin se on sitten Buffalosta lisättävä, niin, niin siellä nimenomaan nyt niin, niin Leino, Stafford, heidän pitää nousta pelillisiksi liidereiksi, varsinkin silloin kun vanekia ei kiinnosta. Hodson, Ennis ja sitten on Krikorenko, Folin jouset, hyvää taustatukea. Niin, niin, tota, Kyllä, jos jostain joukkueesta voi sanoa, että, se on, että se on heidän omissa käsissä, että mitä he tekevät, niin, niin jos tämä Rolston saa luotua uskoa tuohon porukkaan ja nimenomaan aloittaa kauden hyvin, niin, niin kuka ties, voidaan, pää, päästään ehkä puhumaan positiivisesti Buffalosta kauden mittaan, mutta, mutta niin, niin ja, ja, jaan, että varmaan ajatukseni siitä, että niin, vaikka sieltä hyvä saalis tulikin toiseen suuntaan, niin ei sitä olisi mun mielestä kannattanut kuitenkaan lyödä lihoiksi loppupeleissä. Minä olen samaa mieltä siinä kyllä sinun kanssa. Joo, sitten siirrythän tuonne Detroitin suuntaan punasiipiin. Konkurssiin menneeseen kaupunkiin. Kyllä, konkurssikaupunkiin. <risi> <humelela> Mutta kyllä se vain Red Wingsi perhana porskuttaa. Se pitää niin ensimmäisenä tässä sanoa, että niin sitä itsekin ajatteli vielä viime kauin tai kynnyksellä, että tämä, tämä nippu nyt Lidströmin lähön jälkeen, ei, ei niin kuin menoon meno, niin tuntuu aika kaukaiselta, mutta kyllä tämä menestysautomaatti on tietenkin tämä nippu. Detroitin nippu jo nykyään. Tästä nykyisestä rosterista tietenkin suurin, suurin pommi kesällä oliko ottavan pitkäaikainen kapteeni, kaikkien kalapuikkoviiksi miesten idoli rakastettu Daniel Alfredsoni päätti ottaa Detroitin lapuun vastaan ja lähti sinne jo miestensä seuraksi. tässä on käytännössä puoli olympiajoukkuetta Ruottille kasassa tässä Detroitin, Detroitin porukassa. Jos oikein laskeskelin, niin tätä tota yhdeksän miestä olla ihan varmasti vakiitusessa kokoonpanossa ruotsalaisia. Että se, on, se on todella kova todella luku kyllä noita Svenssonin poikia tuolla noin. Mutta any case, kyllä tässä uskosin, että tietenkin hyökkäyksen kärki, Dachuck, Chetterberry, aivan järkyttävän kovia pelimiehiä edelleenkin. Siinä varmaan abdul Kader jopa on ykköskentän oikeassa lajassa, mitä on ainakin itse ymmärtänyt, niin Dachuck todella paljon tykkää siitä, että abdul Kader pelaa samasta kentässä ja pelaa sitä omaa pelinsä nimenomaan, tekee tilaa siinä heille. Ja jos tämmöinen ykköskentellen tosiaan on, niin kakkoskentäliseksi Frantzeen Weiss Alfredsoni ei kuulosta ollenkaan, ollenkaan hassummalta. Steven Weiss oli sitten se toinen iso hankinta, joka tuli. Se, viho viime nyt se kakkossentteri saatiin, ja aivan varmasti hyvää sellainen vielä Detroitin tarpeisiin. Toivoisin vain, että noissa alemmissa kentissä, niin kuitenkaan sille kokemukselle ei annettaisi aivan ylivaltaa, vaan itse ainakin mieluusti näkisin Gustav Nyqvistin, Joakim Anderssonin, Tomas Tataarin, nämä kolme herraa, jopa kolmoskentällisenä ihan, se olisi minun mielestä tosi hieno nähdä, kun Detroit on heitä kuitenkin pitkään kypsytellyt siellä, ja kaikki on ihan huippupelaajia jo tässä vaiheessa. Ja olivat varmaan monta vuotta jos jossakin muussa organisaatiossa, mutta toivon, että kyllä Detroit nyt heitä, heitä käyttää vihoa viimein. Puolustuksessa tietenkin Niklas Kroonval on se selkeä ykkösmoottori siellä. Se Junathan Eriksson pakki parihnaan siinä. Mutta siinä sitten Kyle Quincy on todellakin semmoinen tasonnosto, nostajan paikka kyllä ehdottomasti. Ehdottomasti, että ei ole Detroitissa kyllä noussut, noussut vielä palkkansa tasolleen lähellekään sitä. Jakub Kindeli, todella iloinen yllätys. Danny De Kaiseri, Brenda Smith. Onhan siinä nyt nuoruutta tuossa pakistossa myöskin. Nuoria miehiä varmaan tulee vielä niitä pienosia höntyylitä välissä, mutta pirulahjakka tapakkeja minun mielestä, varsinkin tuo Dick Heiser, kyllä viime kauella ihastutti kyllä Detroitin nutusta. Lisäksi sitten vielä AHLista huippulupaukset Ryan's Sproul, Xavier Ulet löytyy vielä. Olipa hauskaa lausua kyllä tuossa, jälkimmäinen sukunimi, mutta... Joo, sä, sä lausut todella kauniisti. Mä ihailin sitä. Kiitos. toivon, että Mika Saukkonen olisi minusta ylpeä, että hänen aina <tos> ranskanään tämmöistä varsinkin oli kyllä oikein ilo kuunnella. A, viittaaks jotenkin Juhan Kyllä, Kevin Hökätäin. <tos> siis, näihin, näihin kavereihin. Se oli kyllä... Joo, sama se... kuin tämä... Tämän, niin tps ranskalaiset hyökkää Joni Liuus. Niin se kuuluisikin pelaajani aikana, niin kyllä vitutti kuunnella sitä. Se... Kyllä, kyllä, varmasti. Kyllä se on näitä elämän tähtihetkiä, jotka jääpii mieleen elävästi. Kyllä, elävästi. Mitä se selostaa yhä tänä päivänä? Mä, Mä haluaisin tietää, mitä valokuvia silloin ja kenestä. Ja mitä ne tekee niissä kuvissa? Ei se mitään kauhean kaunista voi olla. Ei, ei, ei varmasti siis. Oh. No, mutta ehkä on parempi tämä aihe jättää nyt ennen, ennen kovempaa paa, paatosta sitten. Niin. Vielä noin puolen. Jimmy Howard on todella hyvä. Detroitin ykkösmaalivahti. Jonas Joonas Gustafsson siinä komppaa kakkos Ja todella lupaava Peter Mrazek varmasti pääsee vielä kokeilemaan. Tai haistelemaan ääri tuulia jo nyt ensi kauvelakin. Ja siinä on kyllä selvä. Kova maalivahti kaksikko tulee Detroitille, tulee Jimmy Howard, Peter Rasek kaksikosta. Ja povaan kyllä, korkeat asioitusta tälle tiimille. Asia selvä. Kyllä mä kauhean mielellinen olisi ne kuvia sisällöllä, mutta sä katkaisit siivet siltä, niin selvä, mennään <tuh> sitten. Puhutaan sitten valitettavasti vaan asiaa. Tota noin. <köhön> Joo, eipä kai mulla ihan kauheasti ole lisättävä oo. Mulla on vaan just, että... Sanoit että kovasti, että toivois tätä Grand Rapids-miehiä sinne pikkuhiljaa ylemmäs. Mä en ihan usko siihen, kun on, siellä on kuitenkin tota kokemus sitten hankittu niin vietävästi ja muuta, mutta no, niin toi on jotenkin... Kyl mä oon... Sitten rakennen aina vaan vaivaa, kun mä katson tota porukkaa. Että kuinka pitkälle toi sitten vielä jaksaa. Mimmonen... Meneekö se ihan vanhana kunnon dieselkoneella vaan puksuttaa menemään urheilusunomien liitteessä sitä jo... Sitä ei että siellä on pakkokin ja kokene vaan on niin pientä skismaa viime vuosina ollut, että mitenkä se sitten vaikuttaa. En tiedä. Tuo niin ryhmä on ollut niin kauan kasassa yksinkertaisesti, että vaikea sanoa, mihin se riittää. Kyllä sitä paljon tuli tuossa pohdittua ja tässä parasta aikaakin pohdittiin, että pitäisikö sitä vielä muuttaa tuota sijoitusta. En tiedä, mutta tota, niin. yliarvostettu peläken, että mä haluaisin nostaa ja en muista mitä lisättävää tähän on. Mutta tota, heittäisin heittäsin sitten kuitenkin tuon Mikael Samuelsonin nimeen hattuun 36V. Hyvä historia Detroitissa, mutta se alkaa olla aika historiaa. Mm -hmm. et, 36V. Ja... Mä vähän pe pelkäät just tämmöiset kaverit nimenomaan vien niitä lahjakkaita jatketaan tästä pelitilaa ja elintilaa. Koska Mä... tota, no, niin, ajattelen nyt kuitenkin sitä, että sama coachi on ollut pitkän aikaa, niin... niin Jokaisella on omaat omat luottomiehensä, niin, niin ei se ole niin helppo niitä korvata, jopa sen uhalla, että, tota, no, niin, että sit joukkojen kehitys Mä Se on mielenkiintoista miten Holland reagoi tähän, että jos näin käy. Mä pahoin pelkä, että niin käy, joten sen takia nimeän hänet, että hänelle ei mun mielestä pitäisi olla mitään asemaa tuohon, mutta valitettavasti vaan saattaa pahimmillaan olla kakkos kentässä jopa. Sitä mie vähän pelkää, Onks sitten sit mennään tuonne aurinkoiselle seudulle, Loritan palmujen alle. Hetkinen, kai sanoit sun Player to Watchin muuten sieltä, että mä nyt me asioiden edelleen. Ah, oh, Player to Watch. Hienoa, että muistit. Joo, Minun en, mielestä... jotain puuttu. Jotakin jotakin tästä uupuu nyt. Ei me jää vielä, varmaan me palasin ehkä niihin kuviin vielä, mistä se mainittiin. Mie jolloinkaan sitä ei miettimään, että mitä sillä mahtaa olla. Mutta, <laughs> mutta en ikeis, mie taas katkasen tämän keskustelun, ennen kuin se alkaakaan. Tervetuloa, <laughs> että <odonin> ne kuvat. <laughs> play, play, player to watch. Ehdottomasti niin mie nostan esiin kaksi nimeä. Mie nostan Nyquistin ja Tomas Tataarin. Siinä on minun mielestä kaverit, jotka minä todellakin toivon, ettei niin käy, että he eivät sitä peliaikaa saa, vaan minä haluan heidät kyllä nähdä ylhäällä punaanutussa, koska siinä on tulevaisuuden tekijämiehet tähän joukkueeseen. Mitä sä tykkäsit Kalle Jernkrookista? Mä meinaan, tykkäsin tykkäs siitä, mitä mä sit vähän mitään, sitä kaveria nähnyt. Ja tota, ehkä tuohon keskikaistalle, niin silloin olisi, olisi ehkä kolmosentterin paikkaa otettavissa. Jopa tuossa. mä en, en tosta Emertonista ihan saletti oo. enkä mun mielestä helmikin tai parempi ehkä olla nelousessa. Joo, ja. tietenkin se varmaan siinä Kallessa taas, niin kyllä ainakin mitä ite on ymmärtänyt, niin on vielä se koko asia, on, on jälleen semmonen, mikä tuossa paljon ratkaisee, ja ilmeisemmin Detroit vielä kai toivoo, toivoo jäänkrokilta vähän sitä, massan lisäystä vielä niin sanotusti. Mutta mikä jottei, kyllähän se hyvällä pelillä, helkatissa kyllä pelimiehelle pitää antaa tilaisuus. No, Kaverin kanssa kaveri, sukunimi on Rautakoukku, niin kyllä se aina kuuluu. No joo, ehdottomasti. <laughs> no niin, mennään nyt sinne Floridaan sitten. Joo. No, maaliinvahti näyttää ainakin huomattavasti paremmalta kuin, kuin vaikka viikko sitten, kun Tomasin timppa päätti, että kyllä se keikon pel pelaaminen ehkä sitten ihan kivaa olisi kuitenkin. Hyppäs remmiin panttereitten maalille. Töitä ainakin riittää, se saletti. Öö, puolustus... Ei, siellä on kolme hyvää pakkia. Jätetään se siihen. Voit, voit, voit jatkaa, jos haluat sitten. Mutta, no, niin, mun mielestä mielenkiintoinen kaveri, joka tällä haavaa ainakin vielä mun tietoinnin mukaan tryoutilla, niin on, on Islandersissa hyvä teho löynyt Brad bois. Mä oon häkeltynyt, että se ei kelvannut kelvannu monen monellekin, muullekin monellekin, joukkueelle Niin ottaa kyllä ison roolin tuosta joukkueesta uskon näin. Et tota, sanotaan, että top 4 laiturit, jos boys siihen vaan hyppää, niin on ihan ok. Kolmoskentässä on niinku semmoista meil... pientä kilpailua. Bärjenhaimi ehkä pystyisi ottaa kakkostakin, jos tarvitaan. Verstiikki varmaan. Nelousen sitten niinku Skadi, Skadi Upshali, jolle maksettiin mieletön niin se on nyt pudonnut sinne. Mikä on ehkä se todellinen taso. Mm. Keskushyökkäjä, ja mielen... mielenkiintoinen. Siellä on Barkov ja että Lahekkaat, Jätkät, Gokki tai Gotch, miten sen lausutaan tuo... Saksan poika siinä, niin, niin todennäköisesti varmaan ykkös-kakkoskenttää pyörittelee siinä. Ei ole kuitenkaan mikään ihan luontainen teholinko, hyvä pelaaja, mutta ei ihan teholinko, Scott Gomez. Niin, sekin pitisi tehankkia, mutta tota, kyllä näin ja tarvittiin, niin ehkä en sitten kaveri, joka tiinastaan olisi, mitä se oli, 7,5 miljoonaa nyt, niin todennäköisesti panteritten nelosentteri. Sen alemmaksi ei varmaan kauheasti voi vajota näin nopeasti ajateltuna, <köhön> tai ainakin pudotus oli vapaa ja nopea. Mutta tota, heitän jopa niin, niin rohkeasti, että, tota, että kun Florida näyttää nyt siltä, että, että näyttää lähtevän sellaisella mentaliteetillä, että Parkkovin pojastahan tehdään kärkimies joukkueelle välittömästi, niin Parkkovista odotetaan Floridan tavaresia tietyllä tavalla, niin kyllä se varmaan jopa sen ykkös-kakkosketjun keskelle lyödään. Uskon näin. Se on mielenkiintoista nähdä, miten poika sinä pärjää. Yliarvostutun pelaaja ehdottomasti, niin kaveri, joka mun mielestä ei olisi ehkä vuoteen pariin enää pitänyt pelata NHL, niin Ed Jovanovski. Hieno pelaaja, jonka on vaan valitettavasti vähän niin koneesta aika jättänyt. Että, tämmöisiä vähän niin kuin, siis no mitä viime kaudella sitä katsoin, niin kyllä se aika näköistä mun mielestä pelaaminen oli. Niin niin... Se on vähän niin kuin vanha nimi ja tämmönen seura siellä, niin, niin eihän nyt sille voi tietenkään mennä sanomaan noin, että me nyt eläkkeelle, mutta ta, mutta suhteeton palkka, suhteeton rooli mun mielestä. Sana on vapaa. Joo, mie kanssa uskon, että Shasha Barkovinin tulee kyllä ykkös-kakkosentterin roolin ottaa man ehdottomasti varmaan ihan Fleischmanni Saattaa olla siinä vasemmassa lajissa, mitä on ollut ainakin harjoitusotteluissa. Ilmeisemmin kemiat on kohannut aika hyvin siellä, mikä kuulostaa lupaavalta heti. Fleischmann Huberdowers, Tigiä, minusko, että Brad Boyes kanssa, jos, jos ja toivottavasti kun Florida hänet sainaa, niin tulee siihen kyllä kärkilaitureiksi. Marcel Koccia en ehkä aivan edes kärkikenttiin enää näe, vaan Sean Mathiaksen mieluummin, nuori kaveri, iso kokoinen. Iso kokoinen maaleja. Maaleja osaa tehdä hyvin tämä kaveri myöskin, että uskon, että tuossa Matias oli sitten se kakkosentteri. Tai miksei jopa sitten juuri Nick Bukestadia, Drew Shorea, Quinton Hauden. on todella loistavia sentterilupauksia. Kyllä Floridalta löytyy ja tulevaisuus näyttää hyvin valoisalta minun mielestä jopa sillä osin. Mutta se nykyisyys sitten ei näytä kauhean valosalta, koska kuten sanoit, siinä on kolme hyvää pakkia, ja minä jatkan siitä kolme hyvään pakin jälkeen, että loppuosa puolustuksesta on sitten täyttä saisia Ja siinäpä se oli puolustuksen osalta. No, maalivahtiosastosta ei no, no, no. eipä oikeastaan enää niin siitäkään ole lisättämää. Markströmi antaa varmasti hyvän vastuksen sille ja varmasti oppii paljon tuossa kyllä Thomasin takana, että... Että, eiköhän, mutta... eiköhän Markströmiä pedata siihen, niin kuka, nyt tämä kausi vielä kakkosena ja tuosta eiköhän Tomasin timppu lopeta, niin siinä on mm. sitä, nyt, siitä saa vihdoinkin varmasti se ykkös. Ykkös Mutta täytyy myöntää, että mun on tuo Matias ihan täysin ohitti, kun mä katon tota omaa pelaajakarttaa eteen. Niin näköjään olin, olin sen hukannut ihan täysin. No ei se keskikasvasta ihan niin huolta näytäkään. <tos> Joo, ei se Käs, käsi, käsi pystyy virheen merkiksi. <tos> no niin ei tosiaan niin ihan, ihan sillä lailla ihan Joo. keskikaista tosiaan niin kuin hyvältä näyttää top, top laiturit siis to... siinä. Ja... Joo, siis ne on vaan, ettei kuin... Niinku... No, jos sä gm pyytäisit vaikka sun ja etsiä sulle tuota top, top 6 hyökkäjiä ja limenomaan laitahyökkäjiä, niin jos sitä tarjotaan sulle ensimmäisenä Tomas kopetskia ja niin kyllä se vähän kattelee että Eikö se nyt perkele parempaa löytää. No kyllä, kopetskin kohdalla ehdottomasti näin. Ja tietyllä lailla niin sitten ei Fleischmannikaan käri niin kuin, no en mä tiedä, Fleischmanni on, on kyllä ollut, ollut aika hyvä, hyvä tuolla Floridassa, mutta tota, no, niin ei sekään niitä maailman seksikämpiä nimiä ole pelaajana. Tosiaan taas niin 48 peliä 35 pinnaa viime kaudella, niin kyllä sillä kyllä kapasiteettia on toki, että se on yllättävänkin hyvä. Just kilpailu vähän kaipaisi että mä Sean niin ei sitä mun mielestä vaan, niin kuin, ei sitä kakkoskentän pelaajaa vaan tule. Ei. Verstiikki on vähän siinä ja tässä kanssa, tota no, niin se kyllä löi, löi hyvät, hyvät pankkitili, kyllä, kyllä leveni kivasti kun tonne lähti, ja toisessa kohdalla kyllä hyvät tehot, viime kaudella taisi vissiin loukkaantumista avata kuvan vain kymmenen peliä jää, Joo. Jäänyt tauluun, niin tuo hyökkäys on ihan lupaava, mutta tuo peräpää on kyllä karmea. On. siitä ei pääse mihinkään. Siitä ei pääse mihinkään, ettei tosiaan, ei tosiaan ei. nyt kauhean valosalta näytä tätä kautta ajatellen. Ellei tietty Kämppeli ja Gudbrandson on vetänyt niin kauheita kesää, että ne pystyy 50 pelaamaan. Niin. niin. <tos> siinä oliskin näkyy kyllä kieltäpättä. <tos> <tos> Menee jopa Petteri Nummelin jopa kakkuseksi sinne kohtaan. Jopa, joo. <tos> No, mutta siinä tajettiin tota, Florida saa. no vielä player to watch, sen minä haluan vielä tietenkin sanoa. Jätkä menes toisen kerran. Toisen kerran, voi helkatti. Enpä kuitenkaan unohtanut, eli minä nostan Nick Bukestadil sieltä, todella iso kokoinen. Iso kokoinen laituri, oli siinä USA MM-kisaa konheessakin, bronssikonheessa. Minun mielestä näytti aikajotta tosi hyvältä, tosi hyvältä siellä kentällä. Ja tästä kaverista varmasti niin Floridalle myös kehkeytyy todella hyvä sentteri. Toki niitä on kehkeytymässä monia muitakin siellä. Mutta tämä kaveri on semmoinen, jota kannattaa kyllä seurata. Joo, kyllä tuo on ihan mielenkiintoinen. Mä piukstarin jotenkin... kuitenkin vaan... Taurallinen pelejä ja yksi kaappi niissä, niin ei varmaan mitään hirveän iso rooli. sen pohjalta pysty povaamaan. Mm. En, en tiedä, mahtaa pelata koko kautta ylhäällä. Mutta täytyy kyllä tähän kohtaan edelleen toistaa, että on se käsittämätöntä, että Brad Boyes joutuu hakemaan NHL kenties huonommasta joukkueesta tryoutin kautta pelipaikkaa. Mä, mä, en, mä en ymmärrä, miten se on mahdollista. On. Siis, siis valitettavaa on, että se on mahdollista, koska Boyes pelasi piru hyvän kauen. Nyt Islandersissa näytti minun mielestäni kanssa, että näytti niin joukkueille, että mihin, mihin siinä kapasiteetti riittää. niin täytyy kyllä olla niin ihmeissään oikeasti hänen kohtalostaan. Kyllä, mutta toi kyllä, kyllä jäänyt nyt itseäni kaivelemaan, tuo Matias meni tosi, tosiaan ohi, että 14 kappia kuitenkin löynyt. Niin huomaa, että nyt ihan, ihan täpöllä on Florida viime vuosina seurannut, niin tuo, tuo kaveri pääsi näköjään tutkan alta lipsahtamaan. Mutta se ei kyllä muuta mun, mun ajatukseni joukkoista hirveästi sen, sen kuin enempää. Et mm. Hyvä, että siellä tuollastakin hyökkäysvoimaa löytyy, mutta sitten taas, että ovien päivä, niin se ei kyllä auta yhtään mitään. ei. No, sitten ilmeisemmin siirrytään Floridan lämmöstä Kanadaan seuraavana. Eli Montreal Canadiens, se olekin seuraava joukkue, mikä käsitellään? Kyllä se. Kanadan suurin ja jos minulta kysytään. Kyllä, nimenomaan. Pudotuspeleihin mentiin, siellä vain sitten ei eväät riittänyt. Minun mielestä price ei vieläkään ole sille tasolle noussut, sille playoff-tasolle nimenomaan. Ei, ei niin en voi sanoa, että kyseessä, olisi, kyseessä ei olisi niin hyvä maalivahti päinvastoin. Kyllä varmaan huippumaalivahti on kyseessä, mutta pudotuspeleissä se vain ei ole sitten taso vielä riittänyt siellä. Otin kovasti Montrealilta kyllä kesällä, että joko se viho viimeisen se Vincent Lecavalier saata sieltä, kun niin kovasti sitä on aina haluttu. Mutta taas se meni sivusuun suun, sitten Vincentti poika. Onko se hyvä asia sitten vai huono asia, se nähtäväksi. Mutta tuli sitten Flyersin puolelta kuitenkin vähän apuakin. Eli Daniel Brier, ulos oston uhriksi, joutunut tai uhriksi ja uhriksi. Sillä lapulla se ei ollut mikään ihme. Mutta hän kuitenkin siirtyi Montrealin vahvuuteen. Ja tuo minun mielestä tuohon hyökkäykseen niin oikein mukavasti taas vaihtoehtoja. Että jos tuota sentteriosastoa miettii... Siinä on Plekanec, Desjarnay, Galchenyuk, Eller ja Briere, joka pystyy, ihan, pystyy heittämään laithan pystyy heittämään sentteriksi. Niin tuo on todella niin monipuolinen sentteriosasto siinä mielessä, että siinä variaatiota on, on useitakin. Ja todella taitavia senttereitä myöskin kaikki. Sitten tietenkin laituriosastolta Max Pacioretti on selvä se syömähammas tässä joukkuessa, mikä tykiittää maaleja. On, on iso ja ilkeä kaveri. Ja todella taitava sellainen vielä. Brendan Gallagher, todella lupaava nuori mies. Chionta, kokenut kehäkettu siellä. Rene Borg, taas kokonainen, voimahyökkääjä. Ja sitten on noita alempien kenttien ilkeitä miehiä, niin kuin Ryan White, Travis Moen, Brandon Prust. Ja ainakin näin semmoisena juuri alempien kenttien takojina siellä. Ja puolustuksessa tietenkin PK-suppani kirkkaimpana helmenä tuossa Andre Markkovi oli aivan käsittämättömässä kunnossa viime kauella tehopisteiden valossa. Ja on ollut kyllä harjoitus jälleen sitä, niin se ylivoimala edelleen Markkovilla on kyllä, on kyllä käyttöä. Sitä ei minun mielestä voi kyllä kiistää. Ja sitten puolustuksesta myös löytyy noita Alexei Emelin ja kovaa taklaava venäläinen Josh Gorges, todella tärkeä kone Montrealin, Montrealin joukkueelle, ja sitten Douglas Murray, jonka hankinnasta minä kyllä tykkään tosi paljon, että Montreal halusi nyt vähän lisää sitä kokoa joukkueisensa kovuutta, niin kyllä Murray-hankkimisella sitä tuli iso kaapillinen lisää kyllä siinä. Ja Rafael Diaz myöskin tepasi te te te aika hyvät tehopisteetkin ennen kuin loukkaantui viime kaudella. että mielenkiintoinen Sveitsiläis-pakki nimenä. nimenä on kyllä. Että puolustuksestakin löytyy tosi hyvin syvyyttä. Maalivahtiosasto tietenkin carry Price, ja Peter Budai ei ole minua ikinä kyllä vakuuttanut millään tavalla kakkosmaalivahdin roolissa, niin jopa mieluummin ehkä näkisin jopa kun Dustin Tokarskin esimerkiksi AHL, joka olisi varmasti jo valmis NHL-karkeloihin. Jaaholessahan siellä koko ajan nyt tulee olemaan tämmöinen timantti hioutumassa, kuin minkä Montreali sai hienosti napattua kyllä viime kesän draftissa. Siitä kaverista varmasti tulhaa vielä kuulemaan. Jääkö sulta nyt taas se Player to Watch missä sanoa, jotakin? Et missannut. Player to Watch. Alex Galchenyu. Koitan nyt jumala muistaa se, että ees tarvitse joka kerta huuella. Mie koitan nyt kerätä itseäni oikeasti. Joo, joo. Kyllä niinku olet kyllä valmistanut, mutta meina se ne tärkeimmät, elikkä nuo nostot sieltä puuttua. No ei ne tärkeämpi tietenkin, mutta lämpimikseni höpöttelen, lämpimikseni Tuota noin, mitä mä sanoisin pricesta ja kudaista, niin no mä oon kyllä... Pidän häntä erinomaisena maalivahtina ja niihin odotuksiin on hankala vastata kenenkään, mitä hänen kohdistetaan, joten mun mielestä ne on, saattaa, saattaa sekin vähän hämärtää sitä kuvaa sitä maalivahdista. Mitä tulee, tulee playoffeihin ja muuta, niin muista Montralin puolustuksesta puuttu justi sun mainitsema Aleksei Jemelin, joka tulee vissiin puuttumaan vielä aika pitkään, koska... Ainakin tuolta, mitä tutkin, mikä loukkaantumisen syy on, niin siellä on reconstructive knee surgery, eli polvea pistetään uuteen uskoon, niin se kestää muuten kauan. Joten on, on iso menetys tuohon puolustukseen, vaikka ei nimenä olekaan se, se seksyyn mahdollinen. Mutta tota niin, <köhön> se niin tykkäsit mary mä sitä vihaan sitä suorastaan, että no niin, se oli kyllä... Mä en tiedä, minkä takia piti tuommoinen puujalkapakki sinne hankkia väkisi. On varmasti iso, mutta kun ei ehdi minnekään, niin on mun mielestä aika turha, turha hankinta lopulta tuohon. Että taitaa enemmin sopia tuommoinen Francis Bullionin kaltainen pikkanen pätykkä, joka kuitenkin ihan niinku puolustuksessa kuitenkin pitää ihan omaansa. Tai on ainakin niissä, mitä mä oon nähnyt, niin ei ole mitenkään heikommasta päästä ollut, mutta se Jemelin jättää ison aukon mm, puolustavalle osastolle keski buffalossa se on pieni, niin Prierin myötä se on kyllä tuolla Montrealissakin. Deharney ei todellakaan mikään iso mies ole plekaan, että sieltä taitaa olla tuon porukan isoin ja se ei ole kauhean paljon se. Mutta tota, no, niin, taitoa kyllä löytyy, vaikka muille jakaa. Tosta saa kolme suhtiskun kenttää kyllä kasaan. Se on tietty sitten, että miten tulee tämä kuulussa toisen kauden kirouskaltsen jokki. Ei ihan niin... Niin säkenöivästi vetänyt, kun taisi källä kerta. Ainakin mun mielestä sitä kohistii enemmän. Kyllä, näin oli. Niin, tota, se eikä toki syyttä. Se tuli mullekin vähän puskista koko, koko kaveri. 28 pinnaa 44, 44 peliin. Se on aika hyvin. Se on itse asiassa äärettömän hyvin. No, eipä se kyllä nyt tarkemmin, tarkemmin, tarkemmin, tarkistin nopeasti, niin se kyllä jäi yhden pisteen vajaaksi <laughs> siitä, että kyllä molemmat pojat pisti aika näytöstä pystyyn. Ensimmäisellä, ensimmäisellä kausillaan, niin heidän pitää pystyä siihen vastaamaan. Mä toivoisin, että René Borkilta vähän enemmän, mm. enemmän sieltä. John, Brian Giottakaan ei ota ihan kauheasti. Ihan, ihan niin kuin vastaavia lukemia enää, mutta on kuitenkin kapteerina tärkeä pelaaja. Toi De Harneeni, se, se on kyllä mielenkiintoinen. Se on mun yliarvostetuin jätkä. Sikäli, tota, että. Jaa, no. Nyt kyllä puhulla läpiä päähni. Niin 206 pintaa kyllä jottakin. mutta. Tota, ja samassa sam vastaavillaissa lukemissa kyllä pöörii nekin, mutta tota no niin, niin, niin, niin. jotenkin tuntuu, että ei se vaan, nyt kun Breer tuli, niin joutuu tappelemaan elintilasta enemmän, eikä välttämättä saa, saa sitä ihan niin yksinkertaisesti. Tuossa on enemmän kilpailua kyllä tuossa joukkuessa kuin viime kaudella. Viime kaudella itsehän povasin Montrealin aika alas. Totta kai, kun Montrealia, Montrealia olen aina dikkailu, niin sattui sieluun sen tekeminen, mutta tota, oli mukava nähdä, että olin väärässä. Nyt on jännä katso, että miten, miten tämä kausi sitten kantaa. Mutta olen samaa mieltä kyllä siitä, että siinä on monipuolistushyökkäyksiä nimenomaan. Kyllä, ketjurallia voi serien pyörittää aika surutta. Mm -hmm. Jos sieltä tarvii niitä etiskellä, että kyllä, niinku, jokaiselle löytyy varmasti sopiva rooli. Ja neloskenttää löytyy telaketjuu kyllä myös. Mm -hmm. Eipä mulla muuta. Montreal, niin näyttää, näyttää ihan hyvältä Jemelin, mm -hmm. Jemelin. Se on, se on pirun tärkeä palainen kyllä, joka puuttuu minun mielestä kanssa. Se on, kyllä, se on myös tämmöinen underrated pelaaja. Menee siinä tutkan alla aika hyvin ja on pirun tärkeää kyllä joukkueelleensa. Mutta pakko vielä niin tuohon Murray-hankintaan sanoa, niin kyllä vähän tuntuu, että GMLä tuli pikkunen hätää jotenkin, kun mediassa minun mielestä pauhattiin kauheasti siitä, että Montrealilta puuttui se koko. Ei ollut, sitä, ei ollut isoa kokoa siinä joukkueessa, niin nyt sitten piti Douglas Murray hommata, esimerkiksi hankintana sinne puolustukseen. Tosiaan on, on aika monen puujalka, niin kuin sanoikin. Ja sitten se näkyy myös draft-tilaisuudessa, minun mielestä, kun ykkös, ykköskerroksen pikki oli Michael McCaron, joka on tuota, semmoinen parimetrinen 110-kiloinen jäsikkä. Oli heti ensimmäinen pikki Montrealilla tänä vuonna, niin jotenkin tuntui, että sinä otettiin. Ehkä Montreali kuitenkin on tuommoinen niin kuin vähän pienempien ja taitav, taitavien kaveri, joukkue, minun mielestä kuitenkin. No kyllä se siis, no katso, seuran perinnettä niin taitojoukkuehan se on aina ollut, mm. mutta tota, no, niin, eikä se siis, kun mun mielestä se ei ole aina, aina niin kuin koripallossakaan se koko kaikki kaikessa, se totta kai se antaa, antaa sulle paljon variaatiota ja vaihtoehtoa ja jääkiekossa se antaa ihan saman, että sulla on totta kai kamppailuvoimaetu ja tota, no, niin ulottuvuusetu ja kaikki tämmöisiä etuja mutta ei se kaikki kaikessa ole, ei, ei. Lät eikä lätkässä varsinkaan. NHL toki sitten niin koukkaampi jätkä yleensä vähän kestävämpi tietyllä lailla piinilta jätkä, että se vaatii, vaatii kovaa luonnetta. Mm -hmm. Parhaimmillaan tuo Montrealin porukka, niin, niin siinä, on kyllä, siinä on kyllä potentiaalia ja kykyä, kykyä lyödä niin kuin tämän, tämän, tämän divisionan paletti aika sekaisin. Mielenkiintoista katsoa, mihin tuo riittää. Mm -hmm. Mutta tota on no niin... Eipä siinä. Mennään Kanadan pääkaupunkiin ja otetaan nuo ottavan senaattorit seuraavana puimuriin. Katsotaan millaista siellä, mitä sieltä konepelialta löytyy. Sieltä löytyy ainakin Herkkarin hyvä ykkös maalivahti. Sieltä löytyy para, Sarkko-Kosarjan paras kiekollinen puolustaja, hyökkävä puolustaja Erik Carlson. Aika hyvä supporting cast, joka ei ole, ei ole nimillä, nimillä juuri pilattu. Öö, hyökkäyskalusta mä lähtisin luonnehtimaan mielenkiintoiseksi, et siellä on niinkun takuvarmojen on nyt ihan niinkun huikein ykkösnyrkinne saatosta kasaan. Sitten on vähän semmoinen, että se on kiikun ja kaakun, että minne, se se minne suuntaan se lähtee, suorittaja ei siinä takuvarmaa suorittajaa ole, mutta mut, tota no, niin, parhaimmillaan voi olla hyökkäysvoimaa jopa niin kolmen ketjunkin verran, mutta... Tota no, niin, Jotenkin mä en ihan usko, että ottava pystyy vastaavalla tavalla ylisuorittamaan kuin viime kaudella. Mm -hmm. Siihen mä se oikeastaan tiivistäisin. Aina no, yliarvostetun pelaajan, niin, niin mun mielestä viime kausia antoi harhaa Tampapeissa, kun Tampape oli se, joka löi maaleja niin, niin paljon helvetisti, että Korikonaker tota no, niin Kori sai sitä osansa vähän enemmänkin mitä piti jo. Trade-arvo nousi sen verran, että saisi. Tampa Bay, Tampa Bay saattoi lyödä ihan viisasti lihoksen, meinaan ottavassa ei vastaavanlaiseen rooliin kuitenkaan päässyt. Enkä usko, että pääsee nytkään, niin mä veikkaan, että siinä oli viime kaudessa oli hieman harhaa. Joten sen takia nimen hänet yliarvostetuimmaksi. The floor is yours. Joo, minun mielestä Konaherron player to watch tässä joukossa. Mä sanon sen ensimmäisenä nyt. No, niin totta totta no totta kai se on No totta, on player to watch, koska kyllä minä, Konaher, niin kuin sanoit, tampa ei pikkusen hämää siitä mahdollisesti tehoissa, mutta minä silti uskon, että tästä kaverista vielä kehkeytyy ottavalle. Ottavalle varmasti hyvääkin palanen tuohon joukkueeseen. Viime kauhealla kyllä todellinen komeetta oli tämä Ottava. Siihen ei kyllä harvaa uskoi kyllä tähän joukkueeseen, että... Ja varsinkin niiden loukkaantumisten jälkeen, jota tietenkään kuka voinut ennustaa, mutta... Parhaimmillaan kuitenkin siinä oli Anderssoni poissa, siinä oli Carlson poissa, siinä oli Spetsa poissa. Ykkössentteri, ykköspakki, ykkösmaalivahti, pyhää kolminaisuus poissa. Silti se vaan joukkue taisteli liitteensä pudotuspeleihin ja... Nyt sitten tälle kauhelle varsin innoissaan ehdottomasti Bobby Ryanista, joka nyt viho viimein saa sen ansaitsemansa näytön paikan minun mielestä. Takuu varma yli 30 kaapin milissä Anaheimissa, missä oli niin vähän näijä kuitenkin siellä Ketslav perikaksikon kaksikon takana valitettavasti, niin minä uskon, että 40, jopa 50 kaappia ei ole Jason Spetsan rinnalla mikään mahdottomuus Bobby Ryanille. Mulla on erittäin kova kyllä siihen. Ykköskenttä on, niin kuin sanoit, Timantti ja Mihalek, Speza Ryan. Kakkoskenttään Turis, siihen varmaan MacArthuria tulee. Ne on vähän tämmöisiä tosi mielenkiintoisia nimiä, niin kuin se sanoit, mistä tämä hyökkäys, hyökkäys tulee koostumaan. Mutta mulla on silti itellä on jälleen se kutina, et, että ottava on semmoinen yllättäjäjoukkue nimenomaan. Pystyy olemaan. Ja nuoret miehekki, kun ne on niin helppo heittää sieltä AHL-stä noihin paikoille, niin kuin viime vuonna nähtiin, Pajö, Djibanejad, nimenomaan nämä kaksi nuorta miestä, niin oli niin heti niin kotonansa ylhäällä nhl pelaatessa. Puolustus, sinä oikeastaan sieltä sanoit jo kaiken, Eri Carson, aivan uskomattoman hyvää puolustaja. Jared Cowenin nuori mies on tärkeä palainen. Patrick Weirchio oli minun mielestä viime kaudella todella yllättävä nimi kyllä tuolla ottavan puolustuksessa että todella monipuolinen puolustaja oli kyseessä että tappeli aika paljon myöskin mutta teki myös paljon pisteitäkin verrattain kuitenkin että minun mielestä oli yllättävä nimi ja nyt sitten Goncharhan sieltä lähti pakistosta pois tilalle tuli sitten 4 miljoonaa halvempi Joe Korvo joka minun mielestä on kyllä hyvää korvaa ja oikeasti siihen kontsaarin paikaksi, että tuommoinen kokeneempi kuitenkin kiekollinen puolustaja siihen. Ja maalivahtiosasto on timanttia, siellä on Craig Anderson, tuommoinen Robin Lehner on kyllä ehdottomasti myös, sanotaanko toinen player to watch tästä joukkueesta, että pelaa myös äärimmäisen hyvin. Hyvin pelasi jo viime kaudella, todella lupaava maalivahti ja kyllä minä uskon tähän. Niin Asia, selvä. Ei siinä sen, sen ihmeellisempiä sitten. Tota noin. Seuraavaksi niin... Palaathan Floridaan. Joo. Eikö se ole sitten niin kuin... Joo, no. anna palaa vaan. Tampa Bay Lightning. Joo. Eliks. Florida joukku, minun mielestä kumpikin aika lailla ehkä kamppailee kuitenkin sitä Divisonan Tämä Tampa Bay, Bay hyökkäyshän on kärjeltähän kyllä todellakin tappava hyökkäys. Ja maaleja tulhan varmasti näkemään siltä tältä Poppolta, varsinkin Stampko St. Louis kaksikko. Järkyttävää hyvää kaksikko siinä. Mielenkiintoista nähdä Valtteri Filppula siinä kakkossentterin roolissa harjoituspelit on kulkassut kyllä Filppulalla oikein mukavasti, että onko sitten niin uuden alku sitten Filppulallekin ja pystyykö nousemaan tule viien miljoonan lapulle, jota kyllä tuli ihmeteltyä kovasti kesällä, että Iserman halusi sen maksaa. Että on mielenkiintoista nähdä, pystyykö Filppula siihen nousemaan. Nousemaan kuitenkin. Sitten on näitä mielenkiintoisia nuoria miehiä, niin Killorn, konooli paniik, ja palat minun mielestä. On tosi mielenkiintoiset nimet. Mä uskon, että he varmasti, ainakin Killorni, niin aivan varmasti tulee ylhäällä pelaamaan. Pelaasi viime kauullakin. Mun yksi säväyttävimpiä pelaajia. Pelaajia kuitenkin, tommosia nuoria pelaajia. Pelaasi siinä ihan ykköskentässäkin. Kentässäkin vähän aikaa, niin oli, oli näköinen siinä. Sitten on vähän tommosia niin alempien kenttien miehiä, niin ne on tätä pikkuisen tuota no joo osastoa, että en oikein silti tähän hyökkäyskalustoon tuon niin ihan terävimmän kärjen takana oikein usko. Ja puolustuksessa tietenkin hetman Salo on minun mielestä Tampa rosterissa hyviä puolustajia. Radko Gudas, siinä on paljon, paljon potentiaalia siinä kaverissa, nousta vielä hyvälle tasolle, mutta sitten sitten niin Eric Brewer, Matt Carr mietaa sen, en kyllä niin luota, en, en pätkän vertaa. Ja puolustushan se oli, mikä niin pahasti sakkasi, sakkasi viime vuonna, niin kyllä se varmasti sakkaa tänään vuonnakin. Maalivahti kaksi Bishop Lindback. Siinä on, siinä on nuoret kaverit, jotka on tullut pelkeitten ykkösmolaareiden takaa tullut, ja varmasti terve, terve kilpailu on kesken siellä käynnissä, ja us, uskon, että pystyvätkin toisiansa piiskahmaan kyllä hyvin suorituksiin, mutta silti tuo puolustus edessä ei minua ainakaan vakuuta. vakuuta kyllä, niin en, en Tampabeille hirveän hyvää kautta näe edessä olevan. Yeah. Ja player to watch Tampabeista. <laughs> Killornin nostan siihen, Alex Killorn. Siinä on kaveri, joka, jota kannattaa kyllä seurata, mihin mihin potentiaali se potentiaali sitten kantaa. Joo, otetaan, mä se selvästi. Mulla on tähtäin yhden pelaajan selässä, sanon se nyt tässä heti. No ei ole suomalaisista se mukavin valinta, mutta kyllä mä Valtteri Filppulan otan yliarvostetuksi pelaajaksi. Ei ole todellakaan viiden miljoona arvoinen noilla näytöillä, mitä on antanut ollut, enkä usko, että... Usko, että sen, sen lapun mukaan elääkään valitettavasti niin hieno, niin hieno pelaaja kuin onkaan, mutta NHL-tasolla niin on ei ole pystynyt puskemaan itseä sille tasolle, missä sen pitäisi olla, muuta kuin yhdellä ainoalla kaudella. Ja en tiedä, miksi hänelle maksettiin sen jälkeen, kun, kun Detroit, totesi, totesi, joka tunsi pelaajan läpikotaisin, totesi, että tästä kaverista on vaan parempi luopua. Sitä, sitä kannattaa ehkä Isermaninkin itseltään kysyä tuossa hetken päästä. Totta kai, jos ihan, ihan hienoa, sitä ei tarvitsisi kysyä, mutta valitettavasti niin uskon, että Filippula ei ole, ei ole se ratkaisu ongelmiin. Muuten, niin pari. Se, tota, niin, se on epäkiitollisessa hommassa. Puolustus on mun kans ei, vaku, va, ei, vakuuta, ei vakuuta, joten sen, siitä, siitä sen enempää ja sen puolustuksen takana niin on ikävää olla maalivahdin kuin maalivahdin. Hyökkäyksistä aika lailla samaa, että ykkö, mun yk menee jo niin, että ykköskentän jälkeen on todella mm. että on niin Siellä niin kuin mun mielestä kakkos-kolmoskentistä, niin, niin siellä on just noita yksittäisiä jätkiä. On just toi killorni oli, oli semmoinen, mitä mäkin uskon, että varmasti, siis, ja jos mä oon oikeassa Filppulasta, niin varmaan haasta kakkosen paikassa noin. Mm. Konolissa on ihan mielenkiintoista lupausta. ostaa druään, niin uskon, että pystyy on helpompi tulla tuohon liikaa, niin uskon, että hyppää heti jostain, kun sant Luisin kanssa mahdollisesti jopa siinä. Mm -hmm. niin, niin. Jotain pientä, pientä pilkahdusta sinne, mutta tota, jotenkin, niin mä en, nyt, mä en tiedä mikä se Isermannin visio tässä on, mutta tuo tota, puolustus ei parannettu oikeastaan käytännössä yhtään. Eli he, heikkouksiin ei ole panostettu, vahvuudet, vahvuudetkin on heikentyneet. Mm. Niin, niin. Ei sitä kauheita voi povaata. Ei kyllä. Se siitä. Se siitä sitten. Sitten niin viimeisenä tässä divisioonassa on Toronto Maple Leafs, joka teki vihdoin paluun playoffeihin viime keväänä. Maalivahtiosasto on nyt parannettu. Bernie lopulta päätyi sinne. Nyt siellä on mielenkiintoinen kaksikko Raimer Bernie, Se on vähän niin kuin tämmöinen köyhmän köyhmä miehen halakelliot. Mm -hmm. Sanoisin näin. Hyvä kaksikko. Mielenkiintoista nähdä, kumpi sen päävastuu lopulta kantaa. Jopa itse veikkaan melkein jopa Bernieriä, eihän sen takia, että Raimer, Raimerilla jäi pahat, pahat haavat siitä, miten tuo Toronto Boston sarja kääntyi. Puolustusta on haukuttu viime vuosina. Mun mielestä nyt sitten tässä näyttää huomattavasti paremmalta. Cody Fransson, Jake Gardiner otti kyllä iso askeleet eteenpäin. ei ole ollut sitä tietenkään, mitä toivottiin, mutta on kuitenkin mielestäni ihan riittävä hyvä puolustaja tuohon Kunnarsoni sama homma. Tämä on ollut kyllä tasaisempikin fanöffi mun mielestä. Tai jokseenkin yliarvostettu, mutta hän en, en siksi pelaisi kyllä nimeä. mutta kuitenkin niin on. Kyllä tuo top-kuusikko niin mun mielestä, niin jos, varsinkin jos tämä nuori poika Morgan Riley lyö itse sitä läpi, niin sillä on kiekollisuuttakin hyvän, hyvän määrän verran tuossa porukassa. Mä tykkään tästä joukkueesta, se on mun mielestä oikeasti, mitä voi sanoa, mun mielestä kolmella, kolmella kentällä pystyy hyökkäämään. Hyvä tasapaino ainoa, mikä mietityttää tuossa keskikaistalla se, että tota, Bosaki ja Kadri molemmat on kakkosenttereitä. Mutta se, mikä Bosaki mä nimeän just tässä pelaan, koska se sai mun mielestä liikaa rahaa tasoon nähden ja tehopisteisiin nähden. Toki on sitten taas Kesselin... Kesselin ruokkia tuossa ollut ja heillä on hyvää kemiaa, niin onnistu sen kääntää rahaksi sitten. Ehkä mun mielestä, vähän, tai mun mielestä vähän ansaitsemattomasti ja senkin takia. Niin se on tällä hetkellä edelleen se, se Bostonin, ei anteeksi, Toronton ikimurhe, mm -hmm. kunnon ykköshärkä siihen ykkösen keskelle. Se puuttuu. Mason Raymond, hieno, hieno hankinta tonne, On Raymond Bolland-Kulemin. Nämä kaverit varmaan sitä kolmoskenttää miehittää, niin siinä on, siinä on aika hyvä, hyvä kolmonen. Clarksoninkin mä uskon, että tota, no, niin pystyy tekemään maaleja, en tiedä tekeekö hän samaan tahtiin ja onko se palkkansa arvoinen, mutta hyvä pelaaja varmasti on tuohon porukkaan. Sitten on neloskenttä on semmoinen, minkä kanssa sä et samaan aikaan että sieltä tulee kyllä turpaa McLaren, McClement ja Orr. Tota, mm. Se on semmoinen kunno, että meille ei vittu ketju. Et jos jos Toronton tähtimiehen menee tölvimään, niin tiedät kyllä, että, tiedät kyllä, että tukkaan tulee seuraavassa vaihdossa ihan taatusti. Eli tota, on tuommoinen, jos voisi sanoa, niin Clarksonin hankinta ja tota, neloskenttää ja tuommoisia, kun katsoo, niin siinä on vähän niin kuin tuommoista vanhaa Norris-divisioina vivahdetta siellä jo. Että tota, no, niin, ne tulee, ne, ne lyö kyllä takaisin, mutta siellä on kyllä taitoakin. Toki sitten taas niin kuin ehkä Kesselle tämmöistä kaverita ei sovi ihan siihen pirtaan, mutta et, mutta, mutta että se, niin kuin, se on koventunut ja ja Torontoon kyllä uskon aika paljon niin tällä kaudella. Mie myös. Tämä on yksi parhaimman näköisiä Torontoja, mitä mie, mie muistan aivan niin nähneen. Tämä on tosi hyväänoloinen tiimi. Ja viimeinen minun mielestä tärkeimmät oli vielä nuo Fransonin ja Raymondin kiinnittäminen. Tuota Raymondia mie ihmettelin niin kovasti myöskin, että miksi se ei jopa aikaisemmin mennyt. Mutta se pääsi sitten Toronton tryoutille ja näytti siellä, mihin pystyy, ja se palkitin sitten sopparina, että esimerkiksi se Nashvillekin olisi voinut jopa ajatella esimerkiksi tästä iteensä hyökkäysvoimaa, koska Major Raymondista sitä kyllä löytyy, se on aivan saleetti. Mulla ei hirveästi ole kyllä lisättävää, tuo Bousak jutun allekirjoitan aivan täysin, olen, olen niin täysin samoilla linjoilla sinun kanssa, vain olla ja voi siinä asiassa kyllä. Puolustuspäästä vielä ehkä nostan esille myös Mark Fraserin, joka on tämmöinen kyllä tämmönen tuota, todella kovaa taklaa ja on kyllä tosi ilkeä pakki suoraan sanottuna ja minun mielestä varmasti yksi Toronton pakiston kanssa tärkeitä kulmapalasia, koska tuo on niistä, noista pakeista oikeasti se, se kaveri, jolle ei vittuilla ja joka piettää sitä huolen, että ei kyllä muillekaan vittuilla. Se on aivan saleetti se. Ja minun Player to Watch löytyy tuolta maalipuiden välistä. Niin kuin sanoit Jonathan Bernier, todennäköisesti jopa se ykkösmaalivahdin viitan itselleen nappaa. Minä uskon täysin siihen samhaan ja ehdottomasti nyt kannattaa seurata Bernieriä. Nyt on nimittäin vihoviimien se oikea rehellinen näytön paikka hälle. Ja tosi hyvin on mies kyllä väläytellyt silloin Kingsin tolppien välissä, aina kun sinne joskus harvoin on saattanut päästä, niin odotan kyllä paljon häneltä ja myös koko Torontolta. Asia, sitä miten piffi, oikein residentin piffi. Niin tuota noin, niin mennään, mennään sitten veikkauksiin. Joo, aloita siihen, tällä kertaa muistaakseni minä aloitin silloin viimeksi. Ihan kuule, no. kuinka vain tahdot, niin tota noin, niin <köhön> kuten aina perspää esiin ja menoksi. Tällä kertaa nyt kun ollaan itäisen niin on kahdeksan porukkaa. Siellä kahdeksan täysoktaavin muodostaa. Kyllä se on Floridan panterit. Sitä ei yksi Tomasin timppa tuota kyllä, kyllä kasassa pidä. Ei pidä. Kyllä mä olen ihan täysin samaa mieltä, että Florida on, on viimeinen lupauksia herättävä. Siellä tulevaisuutta kannattaa nyt katsoa ja katsa, katsahdella. Että kyllä se vain heittopussin rooli on on Floridalle pedattu tähän divisioonaan. Joo, mun seiskasijoituksessa pysytään myös aurinkoissa osavaltiossa. Tampa Bay, niin kuten todettu, peräpäätä ei ole lainkaan vahvistettu ja hyökkäyspää on heikentynyt. Hei hei, sija seitsemän. Ja samalla kun vilkutat, vilkutat näitä hyvästejä sinne, niin mie tulen myös siihen vierelle. vilkuta myös pikaisesti ja sanon, että seiskasi sijaa Tampa Bay Lightning, ollos hyvä. Joo. Kuudes sija sitten, niin kun, jos nyt olet oikein tarkasti kuunnellut siellä toissa päässä, niin tota, siis kuulijana en tarkoita just sinua, <tuh> mutta tota, no, niin nämä, on, nämä on sikäli varmaan ihan arvattavissa, että minne suuntaan tässä lähdetään, lähdetään kääntelemään. Kuten todettu, mä en usko, että tämä porukka pystyy ylisuorittamaan toista kertaa putkeen. Mun mielestä siinä oli, oli semmoinen floatilla päällä, että sitä on hankala toistaa ja Pelaajamateriaali, mun mielestä ei viittaa siihen, että se noin vaan toistuisi, vaan siinä No niin, ja täältä tulee meikäläisen numero kuutonen. Me uskon vain, että tämä joukku ei tässä, tässä divisioonassa, vaikka sillä rosteri hyvältä näyttääkin minun mielestä, minunkin mielestä, mutta silti nämä eellä olevat joukkuet on sen verran vielä piirun verran kovempia kuitenkin. Että ehkä sitä jälleenrakennusta ei olisi vielä kannattanut aloittaa Buffalo Sabers siellä kuusi. No multainen Buffalo löytyy sitten sieltä viisi, kuten sanottu sinusta mustahevospotentiaalia mun mielestä, niin uskon, se realisoituu osittain. Vähän kalkkiviivoille jää kuitenkin, joten Buffalo kirkastaa kilpeään ja ottaa sijoituksen fem. Ja sijoitus Femma meikäläisellä, Kanadan ylpeys, suurin kaunein, Montreal Canadiens, joutuu taipumaan kuitenkin viiennelle sijalle. On minun mielestä kamppailee nelossijasta todella kovasti yhden arkkivihollisensa kanssa, mutta kuitenkin joutuu, joutuu lopulta taipumaan, taipumaan. Minun mielestä maalivahti peli, peli kuitenkin, niin en, en luota itse siihen henkilökohtaisesti. Joo. Siellä on neljä sitten, niin kuten todettu, en tykännyt ikärakenteesta ja pahoin pelkä, että siellä ei osata uudistua tällä kaudella, joten se konkurssi on mennyt kaupunki, sen punasiivet, eli Detroit Red Wings on siellä neljä ja tappelee sitä villikorttipaikasta sitten. Joo, no minun siellä neljä playoffeihin villillä kortilla kovasti menevä Toronto Maple Leafs on... Vääntää varmasti peistä Montrealin kanssa pitkän aikaa, mutta kuitenkin lopulta kairää sen nelos koska minä tästä joukkuesta tosi paljon nyt tänä vuonna. Ja uskon, että kyllä se kantaa pudotuspeleihin keposastikin. Mä sitten taas nostan kolmanneksi viimeisenä suoran pudotuspelipaikan ottajana, niin on Jemelinin poissaolosta huolimatta se on mun mielestä Montreal Canadiens, koska tota noin niin... Mä uskon noihin nuoriin pelaajiin tuolla. Mä uskon, että se muista tää että paremmat. Se on vahvistunut se joukkue kuitenkin. Ja puolustuspää, niin mä luotan, että se Murray roolitetaan kuitenkin sen verran hyvin siinä, että se ei, että se ei ole liian rooli, eli se ei hoita liikaa vahinkoa, vaan nimenomaan just otetaan se maksimihyöty siitä irti. Ja sitten Georges ja Bullion ja Dias ja kumppanit sitten ottaa, sen, ottaa sitä Jemelinin vastuuta. Tuo mukaan Jemelin toipuu vielä kauden mittaan pelikuntoon, niin... Mm -mm niin, niin tota, ihan kärkisi, en uskalla laittaa, mutta että, kyllä mä uskon, että playoffeja palataan Montrealista näkin kaudella. Minun numero kolmonen. Mie viime vuonnakin veikkasin samaa joukkuetta yllättämään. Joku voi sanoa mahdollisesti, että lähdenkö me p niin sahmaa jälleen tätä näin, mutta mie en silti lähde sitä vanhaa, vanhaakin veikkailua p-sahmaan, vaan ihan aijosti uskon, että että sijalla numero kolme nähän ottava Senators, koska kukaan ei oota tältä joukkoilta yhtään mitään. Silti mietit tuohon materiaaliin, varsinkin ne nuoret uudet kaverit sieltä, jotka helposti tulevat sisälle tuohon Senatorsin ajatusmaailmaan, koska ahl Bingham Senatorsilla on täsmälleen samanlainen peli ideologia siellä. Heillä on helppo nousta tuohon edustusjoukkueeseen aivan ylhäälle, ja Bobby Ryanin hankinnasta minä tykkäsin Pirun paljon. Hän tulee takomaan kovat maalilukemat, Jason Spezza terveenä pysyessään, piste per pelisentteri, ylikki, maalivahti kaksi korrautaa minun mielestä, tosi hyvä, ja puolustuskin tykkään kans siitä. Että tämä on semmoinen tutkan tutkanalla menevä joukkue, joka on niin kauen loputtua, minä uskon, että kaikki katsoa, että Jaa, se on ottava kolmantena, no helvetti, Se on vissiin hyvään kauhean sitten. Selvä pyy. Tota, noin toisena mulla on iso luotto sitten taas siihen vaahteralehtipaitaseen ryhmään, eli Toronto Maple Leafs mun mielestä näyttää, näyttää tasapainoiselta joukkuelta, joka sitten taas auttaa sitä eteenpäin verrattuna moneen muuhun mun mielestä. Et, et siinä ei mun mielestä mitään mainittavia tai hirveän pahoja heikkouksia, mitä varsinkin, mikä runkosarjassa alkaisi näkymään. Playoffeissa taas, niin se todellista pelillistä johtajien puute saattaa alkaa näkymään, mutta nyt siinä on mielestäni just sitä, mitä tarvitaan, eli hyökkäyksessä on, on, on leveyttä, on syvyyttä, on fyysistä voimaa, on, on sitä sopivasti krittiä siinä joukkueessa, ja sitten tota, no, niin puolustuksesta löytyy myös monipuolisuutta ja, ja tasapainoinen maalivahti kaksikko, josta jompi kumpi voi sen vastuun kantaa, jos toinen ei siihen pysty. Joten Toronto sijalla kaksi. Mm. Minun numero kakkonen oikeastaan muodostui lopulta sitten sillä lailla, että uskon, että tämä joukkue on hituusen kuitenkin loukkaantumisherkempi tai sillä lailla, jos loukkaantumisia tulee, niin tämä joukkue, se syvyys ei välttämättä sitten riitä. Paikkaanhan varsinkin, jos se kärkekorin miehiin iskee. Iskee sitten kuitenkin. Me uskon, että vähän iloisempi hyökkäyspeli Peli vie tämän Divisioonan voiton kuitenkin ja tasaisempän kauden. Eli me numero kakkoseksi Divisioonan toiseksi jätän Boston Bruinsin karhulauvan. No mä löysin Bostonista kuitenkin ykköseksi sen takia, että tota noin, niin se on, kuten todettu, niin to, to, pidän Torontoa tasapainoisena porukkana, mutta sitten taas Bostonissa on sitten taas se kärkiosaaminen, mitä Boston, Torontolla ei ole niin tota, esimerkiksi liikan, liikan niin kuin huippu ykkösmaalivahti, sitten siellä on liikan huippupuolustajia ja liikan huippuhyökkäijä, niin, niin jos, jos kohta ehkä sanoisin, että Toronto saattaa olla tasaisempi nippu, mutta sitten taas Bostonin vahvuudet vie sen juuri ton pykälän verran ylitte, joten tämä playoff, playoffissa ansiokkaasti... Keskenään mittaa ottanut kaksikko, niin on ykkönen ja kakkonen, ja tälläkin kertaa Boston on Inasen verran niskan päällä. Ja minun ykkönen yllätti vähän minut ittenikin, että mie pappa tuonne rankkaan noinkin korkealle, kun numerolle sijalle yksi, Detroit Red Wingsin. Se on totta, ikärakenne on, mikä on tässä joukkuessa, mutta tuo organisaatio on kyllä menestysautomaatti, vai voi muuta siihen sanoa. Ja mitä siin on se uhka olemassa, että nämä vanhat papaat vielä niitä alempienkin kenttien paikkoja vie. Mutta kyllä varmasti jossakin vaiheessa nämä nuoret kaverikki sieltä pääsee näytön paikan antamaan. Varsinkin jos loukkaantumisia tulee, niin Detroitilla näitä nuoria miehiä löytyy niin paljon Grand, Grand Rapidsistä paikkaamaan. Ja ei ne oikeastaan ole enää kauhean nuoriakaan, vaan kaikki on todella kypsytetty hitaasti siellä kuuluisessa pesässä, okei, okay, haudutettu näitä kavereita. The Detroit minun mielestäni järkevästi on, on sillä lailla rakentanut niitä nuoria miehiä taas aika kaikessa suuessaan siellä. Kuitenkin, ja uskon myös Howardin hyvää maalivahtityöskentelyyn, Gustafson rasek saavat kumpikin varmasti myös pelejänsä vyölle, niin minä uskon, että tämä puoliruotsalainen joukkue niin tulee sitten divisioonan viemään. Niin. No, mä lähin sitä nyt pikku, taas jälleen kerran lähin sitä tonne alaspäin viemään. Se on, tää on mun taktiikkani ehkä sama kuin San Jose Sarksin kohdalla, niin tota, että, että, että tarpeeksi kauan kun mä sitä paasan, niin kyllä mä joku vuosi kohdalle osun. Katsotaan kuinka käy nyt tällä kertaa. Katsotaan miten käy. Mutta Atlantik Division oli sitä myöten selvä. Palaamme ennakoitteen muodossa vielä kerran, kun otetaan tuo... Korskeasti nimetty Metropolitan Divisiona tuolta vielä käyttöön. Käyttöön ja katsotaan, että miten sitä ajetaan ja mihin suuntaan ja kenen ehdoilla ja minkä takia. Nimen. Kiitos. Kiitoksia. Palaat I mean, like nothing either. Nobody hits anybody. Look like a tea party out there. Look, and fins playing at December. Nothing, no hitting. A bait,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 I got my two standard coverings, probably in my ear. Gary Curry, McSorley, to Gretzky, He did it! He did it! The greatest goal scorer in National Hockey League history!